Nos capçullons musicals amb Rafael Corbí, avui amb la companyia de l'àlbum de 2018 Voice Notes de Charlie Puth. Són les cançons un personatge destacadíssim en el món de la música, un jove intèrpret nascut el 2 de desembre de 1991 a Nova Jersey, a Ronson, als Estats Units, cantant, compositor, productor discogràfic, intèrpret de rhythm and blues, de pop rock i de pop funk, amb cançons magnífiques d'aquest àlbum que ens porta avui a Ràdio Palafrugini. Mm -hmm. You've been running around, running around, running around, throwing that turtle on my name.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 Charles Otto Puth, en júnior, aquí cantant, que va donar-se a conèixer a través de l'èxit viral que va obtenir amb els seus vídeos musicals que va pujar ell mateix al canal de YouTube. Si You Again va ser realitzat com a senzill de debut en The Charlie Puth el 2015, fa quatre dies, el qual ell va coescriure, coproduir, interpretar al costat de Wiz Khalifa per la banda sonora de Furious 7 com un tribut a Paul Walker, va arribar al número 1 del Youth Billboard, el Hot 100 per uh, un total de 12 setmanes no consecutives després de l'èxit d'aquesta cançó d'aquesta See You Again va rebre l'atenció mundial per tota una sèrie de cançons que hauran esdevenir després incloent hi el seu senzill de debut oficial, la cançó anomenada Marvin Gaye, que va cantar al costat del cantant i compositor compositora, Megan Trainor Trainor el seu àlbum de debut en va ser aquell Nine Track Mind realitzat el gener del 2016, precedit per als senzills Juan Callaway i We Don't Talk Anymore, els quals varen arribar al número 12 i al número 9 de les llistes nord-americanes. El 2017, dues cançons que acabem d'escoltar, l'Attention i Heral How Long, del seu segon àlbum d'estudi, aquest Voice Notes, que va ser una altra de les cançons destacades arribant al número 4 del Hot 100. personatge destacadicent, que a més a més ens aporten més bones cançons En l'abril, el 21 d'abril de 2017 es llançava aquest agension que hem escoltat abans com a primer senzill d'avançament del seu segon àlbum d'estudi, aquest Voice Notes que estem escoltant, que va ser realitzat al mercat l'11 de maig del 2018 desviant-se una mica amb aquestes embalades d'amor de, del seu anterior treball discogràfic How Long, encara l'escoltaven de fons va ser realitzat com a senzill el 5 d'octubre de 2017, també va col·laborar amb Lion Pain del grup One Directions amb el senzill Bedroom Floor i també ens em va portar una cançó amb G-Easy aquell softball Aquest que estem escoltant és el tercer senzill oficial d'aquest àlbum realitzat el 25 de març de 2018, Don't For Me. Una mica abans, però s'havia editat el 4 de gener i començament del 2018. Un altre dels senzills, If You Leave Me Now, en aquest cas com a senzill promocional a través de la col·laboració que va efectuar-hi amb els fantàstics, fabulosos Voice to Men. not goodbye I swear that I'm gonna change mm -hmm. no, Baby, please don't cry Whoa. It doesn't have to end this way Get Please' say girl, if you leave me now... La música d'aquest eh, cantant de Charlie Puth ens ha acompanyat un pèl a través del nostre programa amb aquesta càpsula musical en el qual hem donat veu al seu àlbum Voice Noids, el segon treball discogràfic de Charlie Puth. Com a darrer senzill, editat aquest tema al costat de James Taylor, la cançó anomenada Change. We just get along If loving one another's wrong That change, yeah. That change, yeah.